Роджер Желязни Володар Світла Читає Сергій Оробчук Розділ перший Кажуть, ніби за 53 роки після свого звільнення повернувся він зі злотої хмари, щоб іще раз підняти рукавичку небес, стати на герць із ладом життя і богами, які його запровадили. Послідовники молилися про його повернення, хай навіть молитви їхні були гріх. Не годиться ж, бо турбувати молитвою того, то хоч би за яких обставин пішов у Нірвану. Та люди в шафранових расах усе одно благали, щоб мечник Манджушрі знову прийшов поміж ними. І, кажуть, Бадгісатва почув. Хто цілком знищив потяги, незалежно від харчу, чия царина непередавана свобода порожнечі, шлях їх, як шлях птахів у повітрі, важко зауважити. Дгабападам, 93. Послідовники звали його Магасиматман, і казали, що він Бог. Сам він, однак, волів відкидати мага і атман, і звався просто Сем. Богом себе він ніколи не проголошував. А втім, ніколи й не проголошував, що він не Бог. За тих обставин, жодне з цих тверджень на користь би не пішло. Мовчання натомість могло б. Тому особу його оповивала таємниця. Було це сезон дощів. Було це в розповні великої вогкості. Було це дощовитими днями. Піднеслися тоді їхні молитви, за джерело яких правили нечоткі і немолитовні колеса, а велика – молитвомашина в монастирі Ратрі, богині ночі. Високочастотні молитви були скориговані вгору, в атмосферу, і далі аж до тієї золотої хмари під назвою Божий міст», що опорізує цілий світ і вночі нагадує бронзову веселку, а посередня робить червоне сонце жовто-гарячим. Дехто щінців Піддавав сумніву канонічність цього способу молитвувати та збудував машину і керував нею яма Дхарма, упалий із міста Небесного. Подейкували саме він, хто знаколись збудував і могутню громову колісницю владаря Шиви, апарат, що ширяв небесами, вивергаючи по собі полум'яні струмені. Хай він і потрапив у неласку, та яму все одно вважали найвправнішим із винахідників, хоча сумніву не було. Боги міста змусили б його вмерти справжньою смертю, коли б тільки дізналися про молитву машину. Щоправда, не було сумнівою у тім, що справжньою смертю вони б його змусили вмерти, навіть без такого приводу, як молитва машина, коли б тільки він потрапив їм до рук. Як він уладнає це з кармодавцями, було його особисте діло. Однак ніхто не сумнівався. Щойно прийде час, спосіб він знайде. Він був тільки вдвічі молодший за саме місто небесне. А пам'ятало ж заснування того осідку щонайбільше десятеро богів. У питаннях світлового вогню уходив він за мудрішого, ніж навіть владар Кубера. Та це були його менші атрибути. Найліпше його знали за дещо інше, хоч говорив про це мало хто. Рослий, але не надміру, кремезний та неопасистий, рухався плавно і повільно. Носив червоне, словами не розкидався. Я мапурався коло молитви машини, а велетенський металевий лотос, що його він приладнав на даху монастиря, обертався і обертався у своїх опорах. На будівлю лотос і джунглі біля підніжжя гір падав дощик. Упродовж шести днів яма надіслав кіловати молитов, але через статичну електрику на горі його ніхто не чув. Півголосом покликав він до найславітніших тогочасних божеств плодючості, спом'янувши їхні найвидатніші атрибути. За відповідь правов... Лиш гуркіт грому, і малий мавпій, що ями прислуговував, пирхнув. Хоч молитися владарю яму, хоч проклинай, а результат той самий, зауважив він. Себто ніякого. І оце аж 17 утілень тобі знадобилось, щоб збагнути всю істину, мовив яма. Ось тому ти досі сидиш у мавпі. Зовсім ні, обурився мавпій, якого звали Тек. Хоч моє падіння не було таке феєричне, як твоє, проте до нього спричинилися прояви особистої ворожнечі з боку, «Годі!» – відрізав яма, відвертаючись. Текст багнув, що Лейбунь зачепив у болюче місце. Шукаючи інший предмет для розмови, рушив до вікна, вистрибнув на широкі підвіконня і витріщився на небо. «Бачу на заході світ у хмарах», – повідомив він. Яма підійшов, теж глянув, нахмурився і Еге «Еш, лишайся тут і тримай мене в курсі». Він перейшов до пульта. Нагорі лотос припинив обертатися і відтак скерувався на ділянку чистого неба. Дуже добре, сказав Яма. Це вже щось. Він підніс руку до окремої панелі керування, де класнув кількома перемикачами, підкрутив дві ручки. Під ними у печерних підземельнях монастиря прийняли сигнал і розпочали інші приготування. Лаштували носія. Хмари знову скупчуються, крикнув Тек. Та вже байдуже, відказав Яма. Рибка в сіці. Лине він із нірвани до лотоса. Знову гримнуло а в лотос гучно, наче град, забарабанила злива. Змії блакитних блискавиць звивалися і сичали над верховинами. Яма замкнув останнє коло. «Гадаєш, він буде радий знову вдягнути тіло?» – запитав Тек. «А йди ти, банани, ногами лупи!» Тек вирішив, що вважатиме це дозволом піти, і лишив яму самого в кімнаті, де ще треба було повимикати апаратуру. Спершу рушив коридором, а потім спустився широкими сходами. Зупинившись на майданчику, він почув голоси і шурхіт сандалів, що наближалися з бокової зали. Не вагаючись, тек видався на стіну, чіпляючись за два протилежні ряди вирізблених тварин – пантер і слонів. Умостившись на крокві, він сховався в тіні і став нерухомо чекати. Крізь арку пройшло двоє чорнорізців. – То чому вона не може розчистити їм небо? – спитав перший. Другий, старший і кремезніший, знизав плечима. Хіба ж я мудрець, щоб відповідати на такі запитання. Її небайдужість очевидна, іначе б вона не дала їм цього прихистку і не дозволила б Ямі так ним скористатися. то хто може визначити межі ночі. Або жіночих настроїв, зауважив перший. Чув я, що навіть жерці не знали про її прибуття. Може бути, хай там як, а скидається це на добре знамення. Скидається на те. Чинці проминули ще одну арку? І тек слухав, як вони віддаляються, доки не запанувала тиша. Та навіть тоді він не пішов із сідала. Вона, що її згадували ченці, могла бути тільки сама богиня Ратрі, об'єкт поклоніння ордену, який прихистив послідовників Великодухого Сема, просвітленого, тепер іратрі належала до впалих із міста небесного, носячи шкуру простої смертної. Вона мала всі підстави ображатися через ту історію і тек розумів, на який ризик ідератрі даючи їм притулок, не кажучи вже про її особисту присутність під час цієї справи. Якби звістка про це потрапила назовні і була почута ким слід, вона мала б утратити будь-які шанси колись поновитися в правах. Так пам'ятав її, як темноволосу красуню зі срібними очима, яка їде проспектом небес на місячній колісниці з чорного дерева й хрому, запряженій огерами чорної та білої масті, у супроводі варти теж у чорному й білому, змагаючись у пишноті, із самою Сарасваті. Текове серце стрибнуло у волохатих грудях. Він просто мусив побачити її знову. Однієї ночі, вельми вже давно, за щасливіших часів і в кращій подобі, він танцював із нею на балконі під зірками. Це тривало лише кілька митей. Та він пам'ятав а мати такі спогади, коли ти мавпа, тяжко. Тек зліз із крокви. На північно східному розі монастиря здіймалася вежа височенна. У вежі була світлиця. Казали, що в ній повсякчас пробуває богиня. Щодня там прибирали, постіль міняли, спалювали свіжі пахощі і покладали просто у дверях жертовні приноси. Двері ці зазвичай тримали на замку. Були там, звісно, вікна. Питання про те, чи змогла б крізь одне з них пробратися людина, так і залишиться суто теоретичним. Так же на практиці довів, що мавпа це може. Видершись на дах монастиря, він подряпався на вежу, рухаючись від цеглини до слизької цеглини, від виступу до нерівності під собакуватим гарчанням небес. Кінець кінцем зачепився таки за стіну точнісінько під колишнім підвіконням. На нього безглуздо падав дощ. Він почув пташиний спів у кімнаті, побачив краєчок мокрого синього шалика, перекинутого через підвіконня, схопився за край, підтягнувся, аж доки зміг зазирнути. Вона була спиною до нього. Сиділа в синьому сарі на ослінчику в протилежному кінці світлиці. Він випнувся на підвіконня і прочистив горло. Вона швидко обернулася. На ній був серпанок, тож риси її годі було розрізнити. Подивившись на нього крізь валь, вона встала і перетнула світлицю. Він був нажаханий. Колись трунка вона мала широкий стан. Вступаючи колись пружна, мов гілочка хитається, зараз вона перевалювалася з ноги на ногу. Обличчя було затемне. Навіть крізь серпанок було видно, що лінії носа й підборіддя надто різкі. Він схилив голову й проспівав. Наша будь з тієї хвилі, як зібралися ми спати, ніби птаство на дерева. Вона стояла нерухома, мов власна статуя внизу в головній залі. Злоддя вже недалеко ночі вовка та вовчицю дай зночувати гарно. Вона поволі простягла руку й поклала йому на голову. Трохи помовчавши, прорекла. Благословляю, маленький. На жаль, більше нічого дати не можу ні захистити, ані красою обдарувати. Самі бракує цих розкошів. Як тебе звуть? Тек, сказав він. Вона торкнулася з свого чола. Знала я колись одного тека, давно минулими днями далеко звідси. Я той тек, пані. Вона присіла на підвіконня. Трохи згодом він збагнув. Вона плаче під вуалю. Не плач, богине, тек тут. Пам'ятаєш, тека архівара? Списосяйного. Готове він уволити твоє веління. Теко, мовила вона. Ох, Теко, і ти? Я не знала, не чула. Коли це повернеться ще раз, пані, і хто знає, Може, усе стане ще й ліпше, ніж колись. Її плечі здригнулися. Він простягнув був до неї руку, але забрав. Вона обернулася і подала йому свою. Помовчавши цілу вічність сказала. Самопливом наш статус не поновиться і справи не владнаються, Теко спососяйний. Мусимо протарувати власний шлях. «Що-що?» – спитав був він, аж тут утямив. «Се?» – вона кивнула. «Саме він. Наша надія проти небес любить теку. Якщо вдасться його вернути, у нас буде шанс жити знову. То саме тому ти йдеш на цей ризик, тому сидиш у те тигрячій пащі. А чому ж іще? Коли справжньої надії немає, мусимо викарбувати власну. Хай навіть ця монета й буде фальшива, та може її таки вдасться збути. Фальшива. «Ти не віриш, що він був Бутою?» – вона реготнула. Сем був найвидатніший шарлатан на божій чи людській пам'яті. А ще найгідніший суперник Тримурті за всі часи. Не дивися на мене так збентежено, архівари. Ти ж знаєш, що він украв канву свого вчення, шлях і досягнення, усі ті шати із заборонених до історичних джерел. Це була зброя, не більше. Його головна сила полягала у власній нещирості. Був би він знову з нами? Владарко, святичий шарлатан, а він таки повернувся. Не кіпкуй з мене, Теку. Богине Владарко, я щойно від владаря ями. Він сам вмикає молитвом машину з отим своїм переможно насупленим виразом. Але ж задум був майже безнадійний. Владар Агні казав якось, ніби це цілком неможливо. Теку став. Богини, Ратрі, мовив він. Хто з усіх, від людей до богів, знається на такому ліпше, ніж яма? На це питання, Теку, Відповіді я не маю, бо її не існує. Але чому ти такий певний, що він зловив нашу рибку? Бо він яма. Так ось моя рука, Теко, веди мене знову, як колись. Погляньмо на Бодгісатву вісні і так вивів її крізь двері у у долішні палати. Печеру заливала світло, породжене не смолоскипами, а яминими генераторами. Ліжко на озвіжжі з трьох боків огороджували ширми. Апаратура здебільшого теж уже була схована. За ширмами й завісами. Обслуга щенців у шафранових рясах безшумно сновигала по великій палаті. Біля ліжка стояв яма, майстерний винахідник. Їхнє наближення, декотрі з добре вишколених незворушних щенців, зустріли короткими вигуками. Тех глянув на жінку обіч себе і відступив на крок, затамувавши подих. Оглядна тітонька, з якою він щойно говорив, зникла. Він знову стояв поруч безсмертної ночі, що про неї написано – Простяглася на весь простір, по долинах та по горах, пітьму геть жена зірками. Дивився так лиш якось хвилю, а тоді затулив очі. Вона й досі зберігала цей залишок свого давнього образу. «Погине!» – почав був він. «До сплячого!» – звірила Ратрі. «Він ворохнувся!» Вони підійшли до ложа. І сталося те, що згодом малювали на фресках у кінці незлічених коридорів, вирізблювали на стінах храмів, Зображували на стилях тісляних палаців. Пробудився той, кого знали під різними іменнями. Магасиматман, Калкін, Манжушрі, Сідгартха, Татхагата, Ув'язнювач, Майтрея, Просвітлений Будда і Сем. Ліворуч нього стояла богиня ніч, праворуч – смерть. У ногах згорбився тек-мавпа, немов одвічний коментар щодо співіснування тваринного і божественного. Одягнений він був. У звичайнісіньке схогляве тіло середнього зросту і віку. Риси мав пересічні, і невиразні, розплющив очі, темні. "Чолом тобі, володарю світла", слова ці проказала Ратрі. Очі блимнули, погляд був відсутній. Ніде в палаті ніхто не ворушився. "Чолом тобі, Магасіматмане, Буддо", мовив Яма. Невидющі очі витріщилися в простір. "Привіт, Семен", сказав Тек. Лоб трохи зморщився очі примружилися, погляд спинився на теку, і відтак перейшов на інших. Де? прошепотів він. У моєму монастирі, відповіла ратри. Без жодного виразу він поглянув на її красу. Тоді так щільно заплющив очі, що їхні кутки пішли брижами. Від вищорубулю рот його став луком, стисли зуби стрілами. Ти правда той, кого ми назвали? спитав яман. Відповіді не було. «Ти той, що дав рівний бій небесному війську на берегах ведри?» Рот пом'якшав. «Ти той, хто кохав богиню смерті?» Очі блимнули. Губ торкнулася скороминуща усмішка. «Це він!» – заявив Яма. Тоді запитав. «Хто ти, чоловіче? «Я?» «Я ніщо», – відказав той. «Якийсь листочок у вирі. Пір'їнка на вітрі». «Шкода!» – мовив Яма. «Бо у світі і так задосить листя й пір'я». І я б не гарував так довго, тільки щоб примножити їхню кількість. Я б чоловіка, який міг би повести далі війну, перервану його відсутністю. Чоловіка-могутнього, який міг би протиставити свою могутність Божій волі. Думав був, що ти він. Я. Він знову примружився. Сем. Я Сем. Колись давно. Я ж таки бився, чи не так? Багато разів. Ти був Сем великодухий, Будда. Пам'ятаєш? Може, і був. В очах його повільно розгорявся вогонь. Так, мовив він зрештою, був. Найсмиренніший із гордовитих, найгордовитіший із смиренних. Я бився. Певний час я вчив шляху. Бився знову, учив знову, пробував політику, чари, отруту. Я бився в такій жахній великій битві, що саме сонце сховало лице від різанини. Люди й боги, звірі й демони, духи з землі й повітря, вогню й води, Буреплази, коні, мечі, колісниці. І ти програв, зауважив Яма. Так, а вже ж, ще й як. Та ми їм теж дали перцю, га? Ти і смерто Боже був моїм візничим. Тепер я все це пригадую. Нас полонили, і карма владці мала чинити суд. Ти втік від них через довільну смерть, шляхом чорного колеса, а я не спромігся. Саме так, твоє минуле прочитали, тебе судили. Яма узернувся на чинців, які тепер сиділи на підлозі, схиливши голови і стишив голос. Змусити тебе вмерти справжньою смертю означало б зробити мучеником, дати тобі розгулятися світом, хай у якій подобі, означало б залишити відчинені двері для твого вороття. Тож, як оце ти вкрав своє вчення з такого собі готами з іншого місця часу, вони вкрали кінцівку мирської історії тієї особи, тебе визнали гідним нірвани. Твій атман переселили, але не в інше тіло. А у велику електромагнітну хмару, що оперізує цю планету. Було це понад півстоліття тому. Нині за офіційною версією ти аватар вішну, учення якого хибно витлумачив дехто з найпалкіших послідовників. Твоя особистість існувала далі тільки у формі самовічних хвиль, що їх мені вдалося вловити. Сем заплющив очі. І ти посмів мене вернути? Саме так. Я весь час був свідомий мого стану. Я так і думав. Його очі розплющилися і спалахнули. І все одно посмів викликати мене звідти. Так. Сем похнюпився. Справедливо звуть тебе Богом смерті, Ямонгармо. Ти позбавив мене найдосконалішого відчуття, розбив обтемний камінь своєї волі, те, що понад будь-яким розумінням і смертною величчю. Чому ти не залишив мене там, у морі буття? Бо я тут один світ, що потребує твоєї смиренності, твого благочестя, твого великого вчення і твого макевелівського інтриганства. Я моя старий, старий як людство на цій планеті. Я ж би один із перших, один з найперших, хто прийшов сюди, будував, селився, решта вже мертві, як боги із машини. Я теж мав шанс, але прогавив його багато разів. Я ніколи не хотів бути богом яму, аж ніяк. Лише згодом, побачивши, що виникуєть, почав збирати доступну мені силу. Та було запізно. Вони були надто могутні. А тепер я просто хочу знову заснути віковічним сном. Знову пізнати великий відпочин, нескінчене блаженство. Слухати співа зірок на берегах величного моря. Ратрина хилилася, зазирнула йому в очі і сказала. «Ти нам потрібний, Семе. Знаю, знаю. Вічно воно, як у тім прислів'ї. Котрий кінь тягне, того ще й б'ють. Але, кажучи це, він усміхнувся». Вона ж поцілувала йому чоло. Підстрибнувши, Тек заскочив на ліжко. Людство тішиться, зауважив Будте. Яма вручив йому халат, а Ратрі подала капці. Щоб очуняти від миру вищого за всякий розум, потрібен час. Сем спав. Спавши, він снив. Снивши, скрикував, чи навіть кричав. Апетиту не мав. Але Яма відшукав йому тіло і міцне і бездоганне, здорове, цілком здатне знести психосоматичний перехід, із божественної відстороненості. Та він годинами просиджував нерухомо, втупившись у якийсь камінець на сінинку чи листочок. І докликатися його з цього стану не вдавалося. Я мав бачав тут небезпеку і поділився цим зрадрійтеком. Недобре, що він так відсторонюється від світу. Я говорив із ним, але де там, наче з вітром порозмовляв. Він не може повернути те, що втратив, а самі спроби відбирають у нього силу. Ану ж ти хібно трактуєш його намагання? спитав тек. «Ще що? Бачиш, як він роздивляється на сінинку, що її поклав перед собою? Зауваж, зморшки в куточках його очей. І що з того? Він мружиться. Погано бачить? Ні. То чому ж тоді мружиться? Щоб ліпше вивчити на сінину. Вивчити – це не той шлях, який він колись проповідував. Але він таки вивчає. Не медитує, не шукає в об'єкті чогось, що приведе до звільнення суб'єкта. Ні. Та що ж він робить? Протилежне. Протилежне? Вивчає об'єкт обмірковує його принципи, прагнучи ув'язнити себе. У ньому шукає він приводу жити. Намагається знов огорнути себе за пеналом маї, ілюзії світу. «Гадаю те, ти маєш рацію», – сказала Ратрі. «Як йому можна допомогти?» «Точно не знаю, пані». Яма кивнув, і його темне волосся зблиснуло в стопчику сонячного проміння, що перетинав вузьку веранду. «Ти ращов те, чого я не зміг», – визнав він. Його вороття ще не повне, хоч він і носить тіло, ходить на людських ногах і говорить, як ми, та думки його досі поза нашим розумінням. То що ж нам робити? повторила Ратрі. Довго гуляти з ним на лоні природи, відказав Яма. годувати ласощами, хвилювати душу віршами піснею, роздобути для нього міцного петва тут у монастирі його катма, вирядити в барвисті шовки, привести йому кортизанку, а то й трьох, знову занурити в життя. Лише так він зможе звільнитися з божих кайданів. Дурень, я щоранше цього не помітив. Хіба що трохи, смертобоже, сказав Тек. У яминих очах стрибнула полум'я, чорне-чорнісіньке. Відтак він усміхнувся. Що ж, малий, ти відплатив, визнав яма, за всі ті зауваги, якими я, не дуже й думаючи, осипав твої волохаті вуха. Вибач, мені мав ти справжній чоловік, та ще й кмітливий, спостережливий. Тек уклонився йому. Радрі пирхнула. «Підкажи нам теку розумнику, бо ми, може, бути задовго богували, тож бачимо речі не під тим кутом. Як же нам провадити це його повторне улюднювання, щоб воно якнайліпше послугувало нашим цілям?» Так уклонився Іратрі. «Як і запропонував Яма», – ствердив він. «Сьогодні, пані, заберіть його гуляти в передгір'я. Завтра владар Яма відведе його на узлісся. Післязавтра я візьму його туди, де дерева й трави, квіти й виноград. І ми побачимо. Побачимо». А й буде так. Про рік Яма і так було. Дальшими тижнями Сем дедалі нетерпляче очікував чергової прогулянки. Спершу з легким передчуттям приємності, тоді з помірним запалом і врешті-решт із пекучим нетерпінням. Він узяв звичку гуляти на самоті і робив це все довше і довше. Спочатку кілька годин зранку, потім і зранку, і ввечері. Відтак став виходить на цілий день, а інколи ще й на цілу ніч. Наприкінці третього тижня Яма і Ратрі обговорювали це рано вранці на веранді. «Не подобається це мені», – сказав Яма. «Ми не можемо ображати його, нав'язуючи своє товариство тепер, коли він його не бажає. Але ж там небезпечно, особливо для переродженого, як от він. Ліпше б нам знати, як він проводить свій час». Хоч би що він робив, це допомагає йому вичуняти. Мовила Ратрі, запхнувши до рота тістечко і змахнувши пухлявою рукою. Він уже не такий відсторонений. Більше говорить, навіть жартує п'є вино, яке ми йому даємо, його апетит повертається. не трапить він на посланця тримурті, то може настати йому край. Ратрі поволі жувала. Проте не дуже ймовірно, що хтось із них никає десь тут саме тепер, заявила вона. Звірі бачитимуть в ньому дитя і не скривдять. Люди думатимуть, що він святий пустильник. Де вони ж його здавна бояться, тож поважають. Але яма лиш похитав головою Ладарку, не все так просто. Хоча я розібрав більшість своєї апаратури та сховав її за сотні ліг звідси, але такий інтенсивний енергообмін, до якого я вдався, не міг лишитися непоміченим. Рано чи пізно сюди навідаються. Я застосував екрани-глушники, та в деяких колах ося ця округа, напевне, привернула таку увагу, ніби на мапі затанцював світовий вогонь. Невдовзі мусимо знятися з місця. Я б волів дочекатися, доки наш підопічний повністю одужає, але... А чи не можуть якісь природні сили? давати такі самі енергетичні ефекти, що й твоя праця. Звісно, і вони таки трапляються у цій місцині. Саме тому я й вибрав її для нашої бази. Тож, може, усе обійдеться. Та я маю сумнів. Мої шпигуни по селах поки що не доповідають ні про що незвичайне. Але дехто стверджує, ніби в день його вороття в небі над округою бачили громову колісницю, що промайнула на гребені бурі, мов би, полюючи. Було то далеко звідси, та я не вірю, що це випадковість. Але ж вона не поверталася. Принаймні нам про це невідомо. Та боюся, то вирушаємо відразу. Я бо знаю, що твої передчуття варті уваги, ти ж наймогутніший з поміж А от мені хоч на кілька хвилин поганішати, і то вже вкрай важко. Сили мої, сказав яма, відливаючи їй чаю, залишилися цілі, бо вони не того роду, що твої. На цьому він усміхнувся, продемонструвавши рівні ряди довгих блискучих зубів. Усмішка ця затопила край шраму на лівій щуці і так піднялася аж до кутика ока. Він підморгнув, щоб не поставити на цьому крапку, і повів далі. Вагомий складник моєї могутності – знання. Відібрати їх у мене не могли навіть кармовладці. Однак могутність більшості богів спирається на фізіологічні особливості, що їх вони почасти втрачають, утілившись наново. Розум, якось це все пам'ятаючи, згодом повною мірою змінює тіло, породжуючи новий гомеостаз уможливлюючи поступове повернення могутності. Справді, моя місць вертається швидко і вже вся при мені. Та навіть без неї я можу воювати знанням, і це сила. Ратрі сьорбнула чаю. Хай би з якого джерела була твоя сила, та якщо вона підказує вшиватися, то мусимо вшиватися. Як скоро. Яма розкрив кисет і, говорячи, почав крутити цигарку. Його смагляві гнучки пальці, хто знав, котре зауважила вона, рухалися так, ніби грали на музичному інструменті. Скажімо, не варто затримуватися тут довше, ніж іще тиждень, щонайбільше десять днів. До того часу треба відлучити його від цієї місцевості. Вона кивнула. І куди ж далі? Мабуть, до котрої з південної державки, де нашого приїзду-від'їзду ніхто й не заважить. Він прикурив і затягнувся. Маю ліпшу ідею, запропонувала вона. Знай, що під іменем смертної я хазяйка пала цуками в Хайпурі. Себто курварію, мадам. Вона спохмурніла. Просто люди справді часто його так називають. І не кажи на мене, мадам, у тому самому реченні, бо це відгонить прадавнім натяком. Це осередок відпочинку на селоди і благочестя, а також, ще не головне, джерело моїх доходів. Там, гадаю, буде добрий сховок для нашого підопічного. Він буде оклигувати, а ми планувати. Яма ляснув себе по стигні. А вже ж, а вже ж. Хто шукатиме Будду в Бурдеї, а? Добренно. чудово. То гайде до Хайпура, люба богине. До хайпура і палацу кохання. Ратрі встала і тупнула сандалію по підлоговій плитці. Не смій говорити про мій заклад у такому тоні. Він опустив очі через силу стер усміх зі свого обличчя. Відтак устав і вклонився. Даруй мені, люба Ратрі, але це зізнання було таке раптове. Тут він закашлявся і відвернувся. Повернувшись назад, був сповнений стриманості і поштивості. Повів далі. Що мене заскочила явна невідповідність. Та тепер я і справді бачу – це мудрий задум. Найдосконаліше прикриття. джерело не тільки твого добробуту, а й особистих таємниць купців, воїнів і жерців. Невіддільний складник життя суспільства. Запорука твого статусу, твого права голосу в громадських справах. Бог – чи не найдавніша професія у світі. Тому нам опалим більше, ніж личить таїтися за палісадом іншої такої поважної традиції. Схиляюся перед тобою. Дякую за твою мудрість і завбачливість. Я не кпитиму з підприємливості благодійниці та співрозмовниці. Власне, я вже не дочекаюся, коли туди потраплю. Вона всміхнулася та знову сіла. Приймаю твоє гілейне вибачення, о зміїний сину. Хай би що сталося, довго сердитися на тебе просто неможливо. Налий, будь ласка, іще трохи чаю. Відкинувшись на спинку крісел, Ратрі попивала чай, а Яма покурював. Завіса віддаленого атмосферного фронту затулила пів виду, Та на них і досі світило сонечко. А верандою гуляв прохолодний вітерець. Ти ж бачив залізний перстень на його пальці? спитала Ратрі, поїдаючи чергове тістечко. Так, знаєш, звідки він у нього? Не знаю. І я. Але, здається, нам варто це вияснити. Еге ж, і як ми до цього візьмемося? Я до речі, цю робітку Текові, який ліпше пристосований до лісу, аніж ми. Він саме йде його слідом. Ратрі кивнула. Добре. Чув я, мовив яма, ніби боги й досі, бува, навідують. Найвидатніші кам'яні палаци на землі, зазвичай у зміненій подобі, але подеколи в повній величі. Чи правда це? Так, і руку не минуло, як до нас у Хайпурі заходив владар Індра. Десь за три роки тому заглядав вже Кришна. З усіх небесних найбільше переляку в обслуги викликав саме Кришна невтомний. Мешкетував він у нас цілий місяць, поламав чимало меблів і змусив викликати не одного лікаря. Ледве дочиста знищив наші запаси вина й харчів а якось однієї ночі, ну, грати на своїй свирільці. Зробив би це старий Кришна, то можна було б йому ледь не все вибачити. Але цього разу справдешніх чарів ми не почули, бо ж є тільки один істиний Кришна – темношкірий волохатий, із червонющими палкими очима. А цей зна лише танцював на столах, спричинив неабиякий безлад, та й акомпанемент його був так собі. Він хоч розплатився за цей раз чимось іще, крім музики. Вона засміялася. Та ну яму. На між нами риторичні запитання?» Він похлинувся димом. «Сурю сонце, ось ось огорнуть хмари», – мовила Ратрі, визираючи вгору. «Індра вб'є дракона, будь-якої миті задушить. Монастир крило хвилою сірості. Вітер посилювався, на стінах затанцювала вода. Злива, ніби намистяна завіса, заткнула відкритий кінець веранди, куди вони дивилися. «Яма підлив чаю». Ратрі з'їла ще одне кістечко.